ist det Atlant då ja, där. No där shopping Ja men då. Nu är det shopping. Ja men då. Då. Har... Då. där. Vad då. Ja. då. då. No, ja men, men, men du no, ja, om du, ska, om du säga när no, no är <supen> shopping? Då blir det när no är shopping då i den? När är det. No shopping? Då. <laughs> <Dör. laughs> Hej på er och välkomna till det här första fantastiska avsnittet av The Podcouple Den här helt nya podcasten som kommer att handla om ungefär ingenting och allting på samma gång Förhoppningsvis Jag heter David Wallström Och Hanna Karlsson Hanna Karlsson tänker min... gud vad det <laughs> Ja det skiter vi nu vet du. För det här som ni märker kommer att bli lite av en pilotavsnitt för den här podcasten Vi kommer att känna efter lite vad vi vill göra, vad ni kanske vill höra, mm. vad vi vill berätta mm. och vad som kommer att hända helt enkelt. Den här första timmen kommer bli... Alltså rätt mycket svammel tror ja, jag. Ja, ganska mycket svammel. Ni, ni får det med detta. Vi kommer bli mer slipade ju mer tiden går. <laughs> Nej, men den här podcasten i alla fall, den heter alltså The Pod Couple, just för att vi är väldigt olika, han och jag. Vi är extremt olika skulle jag vilja påstå. Alltså jag tror inte att det är i själva namnet att vi är olika, men... Det är fyndigt. Det är fyndigt. Ja. Alltså vi är trevliga människor ja. som trivs i varandra sällskap. Ja, och bara precis. Bara åker ha olika intressen. Ja. Och samtidigt så pratar vi ändå trevligt och trevliga diskussioner. Så jag tror att ni kommer tycka att det här är kul. Ja. Och jag har redan kickat in med sju svordomar. Ja, men så då, mamma, men... lyssnar du på den här podden? Så undvik att kommentera mina svordomar. Jag ska försöka hitta så många som möjligt och blipa ja, dem. Men det känns som ett, ett av Herkules 12 stort då ungefär att lyckas med det. Men ja. absolut. Jag som sagt, podcasten kommer att handla lite om allt möjligt. Vi kommer att prata om vad vi har gemensamt, vad vi inte har gemensamt. Ibland kommer det bara vara vi två, ibland kommer vi ha gäster med oss. Det kommer vara olika samtalsämnen varje vecka och vi kommer att prata om i princip. Allt mellan himmel och jord. Allt man kan tänka sig. Mm, det är helt korrekt. Ja. Och jag kommer inte kunna låta bli att slå en pannan i bordet. Nej, jag märker det. <laughs> så det, det är lugnt. Okej, okay, vad skönt. Tack. Det, det är helt okej. Okay. Ja. <laughs> Som sagt, det är helt okej. Okay. Nej, men i första eh, avsnittet så kommer vi ha fyra olika ämnen. Och det är väl egentligen det vi kommer basera vår podcast på. Ja, precis. Eh, Vi kommer köra lite... Versus, versus och versus Ja Och sen har vi väl tänkt att Förhoppningsvis så ska vi avsluta alla avsnitt Med en liten runda Fuck, Mary kill alltid, Det går alltid hem liksom Så ja. jag tänkte att vi måste få någon lyssnare med till slutet typ. Ja men precis, lite säkra kort Och sen i slutet så kommer vi ha en liten Specialöverraskning här också Så det är väldigt värt att lyssna hela tiden Sen det faktum att ni kan skippa direkt till slutet, det behöver vi inte nämna. Nej Inom alltså, större det går inte. Nej, det går inte. Nej, så lyssna nu. Ja, snälla. Vi kommer att börja med att presentera oss, fast vi kommer att presentera varandra. Vilket kommer bli intressant. Ja, sätter lite spin på det hela om man säger. Ja. Ehm. Vill du börja kanske? Ska jag börja? Ja, men det tycker jag. Då har vi David Wallström. Det är min kollega. Det är min vänstra hand. Han sitter på min vänstra sida. Oh ja. eh, och eh, David är ju min lilla bear. Jag kan prata med allt om honom. Han är ju en väldigt ödmjuk människa. Oj, oj, oj. Nu är jag lite här. Ah, okej. Okay. Mm, Don't, because it won't be uh, that nice. Ja. Eh, okej. Okay. Nej, men samma. Eh, vi har som sagt otroligt mycket gemensamt kanske ännu mer som inte har gemensamt eh, han är den här gubben med alltid lite sexistiska skämt i skjortärmen rockärmen fickan, hur du nu vill säga det det kan vara lite allt det här möjligt jag kan råka bara inte få upp korken på flaskan jag fick inte upp den och vad kommer David att kicka in med that's what he said Okej, som inte fattade så var det lite litet internt skönt ja. ja, det blir en hel del sådana jag kan komma ihåg på. Jag tror att det kommer att bli det. Jag tror det med. David kommer att gifta sig i sommar. Stämmer. Han har en sambo och två katter. Ja. Han bor i en lägenhet i Näsjö. Ja. Varför han bor i Näsjö, är inte värt att nämna. Men det är alltid en trevlig Jag tror aldrig borit varit där faktiskt. Jo, jag har faktiskt varit på inte Intersportia. Ja. Lite Inte sporting. Du har slagit ihop företagen här, så. Alltså. Ja, ja Nej. Så lätt har du det. Eh, Skit, samma. Jag har varit i Nerje en gång. Och det är trevligt att du kommer härifrån Det gör jag inte. Eh, det gör ni inte. Jag kommer från Vetlanda <laughs> Boom, oh, bitch. titta, boom, bitch. Eh. Vi har inte känt varandra så jättelänge men jag känner att vi är en vän för livet och vi kommer nog att ha en jävligt trevligt både på jobbet och i vår podcast. Där vill jag avsluta min presentation om David Wahlström. Oj, Wahlström. oj, oj. Hon har sakta ut i ingentingheten. <laughs> ja. Och då är det min tur alltså att presentera Hanna, denna varelse som sitter framför mig. Varelse, mm -hmm. jag känner du annat <skratt> Som sagt, det väskötska yrbädret. Som jag har känt nu i snart två månader. Tiden går så fort när man har roligt. Och Hanna är ju då min högra hand skulle man kunna säga. Och hon sitter på min högra sida. Det vore märkligt annars. Och vad ska man säga alltså. Hanna har rejält med skinn på näsan har jag märkt. Väldigt det märkte jag väldigt tidigt. Det var lite svårt de första dagarna att få riktigt grepp om henne, Men sen så fort man började prata med henne. Man det varandra på Facebook och Snapchat och alla de här ställena. Gud. Vad är det så? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Vi skulle sätta hans hand. Alltså. Ja, den flaxade som en liksom... God. Ja. Nej, God. Jag har märkt nu att efter de här Knappa två månader. att Hanna, hon är lite som den här lilla systern som man gillar att bråka lite med. Men som man ändå tycker om väldigt mycket när det kommer till kritan. Den här som, när man var liten så ville man inte riktigt umgås för det var inte så coolt att hänga med lilla syster. Men nu märker man att lilla syster är ganska skön ändå liksom. Tack, tack. Ja, och eh, jätteglad att jag har träffat dig och att vi jobbar tillsammans. Det gör det mycket, mycket lättare att ta sig igenom dagarna. Måste jag säga. I wish I could say the same. Ja, oh, jag vet. Jag jobbar på det. Ja, ja, det är bra. Och nu sitter vi här och umgås utanför jobbet. Och det alltså, Jag vet inte varför. Nej. Alltså det roliga är att vi faktiskt bestämde oss ganska tidigt för att vi skulle göra en podcast. Det är sant. Så fort du nämnde att du fick hem din mikrofon där. Ja, jag bara, jag vill podkata ja. med dig typ. Äh, jävligt kul, jag har aldrig gjort det här förut. Du är lite av en veteran. Ja, ja det får jag, jag har gjort det förr i alla fall. Ursäkta att jag avbröt dig, var det någonting mer du ville tegla? Nej, med? jag tänkte bara sammanfatta det hela och säga att det är en ära och ett rent nöje att få dela den här resan med dig. Och där säger jag tack detsamma. Oj, oj, oj. Fan vad trevligt. Mm. Vilket moment vi har här. Vi ja, ser inte det nu. Nej, oj. Vi tittar så djupt in i ögonen här. På... Fan, vi skulle ja. spela in detta. Det ja, men, vi ska, vi ska det nästa gång. Ja. Nästa gång kommer det förhoppningsvis även bli en videopodcast av det hela. Ja. Så ni kan hitta på tuben. Mm -hmm. Och där börjar dialekterna glida in igen. Så då går vi raskt vidare, känner jag. Vad har vi för nästa ämne, David? Ja, det är ju dags att en gång för alla göra upp i den slutgiltiga frågan som har plågat oss i princip sedan vi träffades. Den eviga frågan, den eviga fighten, var ja. enda dag. Ja, ja, det var faktiskt. Ja, men det är han så. Ja, Och jag kikar in med mina solor. Då. Ja. Ingen fara. Ehm, nej, men vad är det heta ämnet? Det är Apple versus Android. Eh, för Apple då. Ja. Eller för Android oh. Oh, nej, Precis Ja, nej vi, som sagt, Det här är ju någonting som vi diskuterar dagligen på jobbet Vilket som är det bästa egentligen Hanna är ju en eh, Apple girl Så djupt Att hon nästan hänger i ett träd Skulle <laughs> jag vilja skulle säga jag också vilja. Skulle du säga att det är ett grönt eller rött äpple? Ja det är ju frågan alltså. jag skulle nog... Spontant vill jag säga grönt Tack jag älskar gröna äpplen. Ja, men vad bra. Jag jo, men, det är men, du... Röda är jävligt mjöliga. Det kan de vara. Jag gillar äpplen överhuvudtaget. Ja. Men vi ska återgå till mörket... Äppel. Äppel. Ska vi börja med Apple? Ska du lägga fram ditt case här? Alltså, det här är ett ganska roligt samtalsämne tycker jag. Eh, för jag kan faktiskt inte försvara mig så jättemycket. För att jag är ganska dålig på teknik överlag. Och därför har jag nog valt äppel för att det är så jäkla enkelt. Det ja. är väldigt lätthanterliga makiner. Ja, det håller jag absolut med om. Mm. Jag har egentligen ingenting emot Apple som så. Förutom det faktum att... Eh, när Jag väl, jag har haft iPhone för också. Jag har haft en iPad mm. och jag har en Mac. Som jag använder dagligen i princip. Och Macen är den bästa datorn jag någonsin har haft. Den har jag haft i snart fyra år nu. Den har inte ens blivit lite långsam. Men det jag, har, det jag egentligen har problem med när det gäller Apples telefoner, det är att man är ganska låst med dem. Om man jämför med Android. Vad menar du med låst? Du har liksom startskärmen, du kan ha ikoner där, du kan göra mappar. Mm. Eh. Vad mer behöver du göra? Det är precis, behöver man inte göra mer då är Apple perfekt. Jag som har Android, jag kan lägga till widgets jag kan ha så att mailen ploppar upp direkt där jag kan ha min kalender jag kan För göra det är en... så jäkla jobbigt att gå in på den här jävla appen då. Ja eller? men det är ju ett steg som tas bort istället för att gå in i programmen, hitta rätt mapp, hitta rätt app så, kör man, så har man det skrivbordet så jag, eller på skrivbordet på startskärmen jag öppnar min telefon och säger ja, ah, nu regnar det ute för jag är för lat för att vi mig om att titta ut genom fönstret. Mm. Plus, du har du har större frihet med dina appar. Eh, jag, man Hur kan... ska du förklara det här för just 77 då? Ja, det är en bra fråga. Ja. Då säljer jag en Samsung till honom. <laughs> som ser ut som en Apple. Nej, nej men eh, det är just friheten med att kunna skräddarsy sin telefon eller sin surfplatta lite mer som man vill. Det är det som jag tycker... Mm gör Android lite vassare eh, Apple har ju definitivt överhuvudtaget när det kommer till liksom, App Store som mm. smiskar Google Play mm. Helt rätt Upp och ner ah. ja. Alltså jag vet inte om vi ska vara ärliga i den här podden Ja, oh, lite ärliga Alltså jag vill vara. egentligen inte erkänna det här Oj, nu kommer det här, gott folk Lyssna noga Jag har nog köpt iPhone iPod, iPad MacBook Enbart för att det är Apple-produkter enbart för att det är ett äpple och inte ett päron. Oh, så om de hade hittat Pear så hade du inte köpt det? Nej. men det är status. Jag tror att det är det. Ja men visst är det det. Det är en liten statuspyl att slänga upp en iPhone 6 Plus. Liksom. Ja, det är, är det. lite för för mig så den ska man ja. inte slänga upp. Det what... är <laughs> He said, <laughs> she said. <laughs> Där kom det, ni kanske... Ja, ni märker han ju Han kommer att kika in med de här sexistiska. Sexist. Det är inte så sexistiskt egentligen, det är ju mer lite sjuk skulle jag vilja säga. Inte okay. att det är bättre, nödvändigtvis. Vi kan ju undra vad han refererar till när han säger att man ska slänga upp den. Eller att jag får inte upp den. Ja, Eller ja, ja, ja. att nu står den. Alltså man kan ju bara undra vad som för sig går i Davids huvud egentligen. Det är ingen som vill veta. Nej. <skratt> nej, nej men absolut, det är ju mycket, väldigt mycket en statuspryl med mm. Apple-produkter. De, de vet att det är en statuspryl och därför kan de ta betalt därefter också. Mm. Och det är lite det som, som stör mig att för det priset du betalar för en iPhone 6 Plus kan du få en Android-telefon med lika stor skärm, högre upplösning på skärmen betydligt bättre hårdvara, alltså rent kraftmässigt bättre kamera för 2-3 tusen spänn mindre. Men just eftersom det är äpplet på, så betalar folk det. Alltså, jag håller fullt med dig i den här Android-frågan, egentligen. Det är bara det att jag skulle lägga en Android-telefon i min hand och säga gå in och gör så här, jag skulle aldrig klara det. Det är inte. Jag tror inte att det är för att jag, alltså, jag tror säkert att jag skulle klara det. Nej, det handlar nog bara om att jag inte vill. Ja. ja, men man vill ju använda det man känner till. Mm. Det är klart. Hur jag... gammaldags jag låter nu. Ja. Men det, för du förstår här det är helt okej att vara lite gammaldags ibland. Ja, och jag kan ju bara säga att David såg ut som en gammal farbror återigen. Ja. Och han drog fram läpparna så att han såg ut som en tand löstönd... En lösaktig okay, lös -tönd. lös gubbe <laughs> Alltså, seriöst. <laughs> okej, okay, kanske inte. Nej. Nej, ja, men det kommer ni märka mycket under den här podcasten, inte bara det här avsnittet att jag, jag har en tendens att göra grimaser och göra röster lite dåliga. Då. Därför att vi kommer spela in det här på videos så småningom. Ja. Ja, ja Nu är det din tur. <laughs> Kanske ett ja. jag. vill slänga in det i, i, i, i video, videoapparaten. Du måste spola tillbaka också. Så, som ni ser, det spår. Det tar typ två sekunder att spåra och fem minuter att komma tillbaka på rätt köl Ja, jag vet inte hur långt det kommer komma med den här Android versus Apple egentligen Nej, det är lite mer ett smakprov av vad som kommer skall egentligen Vi kör en liten mjukstart med den här diskussionen För det är en av många grejer som vi inte har gemensamt helt enkelt Ja Uh, och uh, så småningom så kommer vi ju poppa upp med idéer, ta in gäster som kommer att sitta och bara säga åh oh, ja och de kommer förmodligen vara ännu mer olika oss än vad vi två är sinsemellan mm. skulle jag kunna tänka mig kan ju förbereda dig på att det kommer ju faktiskt att bli rätt mycket kollegor till oss ja Definitivt. Som är den skara... Eh... Det är ju lite det, det mest udda, udda samlingen människor man kan tänka sig egentligen. Det kan vi faktiskt prata lite om. Ska vi tala lite Ja, om det? vi tar ett litet sidospår här. Mm. Att eh, när vi träffades alla, alla sammans, allesammans för första gången så märkte jag ju direkt att det här är ju sjukt olika människor. Ja, så jag kände direkt att det, åh fan, kommer jag verkligen trivas här? Ja, men jag hade lite samma... Känslan om jag ska vara helt ärlig. Jag hade träffat. Vad var vi innan alla hade öppnat munnen, i och för sig. Ja, första... första intrycket. Första jag intrycket. Att... Nej, men jag, jag hade ju stött på en i våra gäng innan. Mm -hmm. eh... Vem då? Tobbe. Okej. Okay. Shout out! Oh my god. Glöm inte att följa Tobbe lite på Instagram. <laughs> ja, just det. Tobias Hamlin. <laughs> jo. Arna eh, har man träffat som kortast och bara pratat väldigt, väldigt lite med. Sen man, kommer man in i den här gruppen Med fyra andra människor Och alla är extremt olika Kommer från olika ställen Ser olika ut, pratar olika Och sen tog det en dag Ungefär, sen kände jag att Fan vad kul jag har på jobbet Jag tror att vi blev bästa vänner allihopa Ja men det känns lite så Jag menar vi började planera en after work Redan efter tre dagar tror jag Ja, det var nog där någonstans vi började och ähm, Alltså jag kan ju säga att Jag längtar på fredag till måndagen. Så kul har jag på jobbet. Jag kan inte annat än instämma. Visst, jag uppskattar fortfarande helgerna väldigt mycket. Det gör jag kanske mer nu än vad jag gjorde på mitt förra jobb. Ja. Men jag har fortfarande aldrig den här måndagsångesten Nej. som jag hade när jag jobbade förr. Inte jag heller. Och det behöver inte betyda att jag vantrivdes på tidigare jobb. Mm. Men det är ändå det här, nu är ledigheten slut, nu ska man börja jobba igen. Nu är, med. Nu är ledigheten slut, nu går vi till jobbet, nu ja. kör vi. Och vi behöver ju liksom inte lägga till den här osynliga fotnoten på mig då. Att jag liksom inte har något liv och att äh, jag faktiskt inte gör någonting på mina helger utan... Vi är ju väldigt öppna med att du har inget liv. Att alltså, den här podden. ja, nej det, det är därför vi gör den här podden. Bara för att vi ska fylla ut mycket fritid. <laughs> jag ville egentligen inte vara här men Hanna tvingade mig för att hon skulle ha något att göra ikväll. Nej, så är det därför. Du har ju hittat på massa grejer. Jag tror faktiskt att jag har blivit mer aktiv skaffa ja, ett är... gymkort och idéer. Herregud, det är bara min tur. Men det... det kommer ju inte att hända. Nej, det kommer inte att hända. Nej. <laughs> Jag har haft gymkort mer än en gång. Jag har varit väldigt dålig på att använda det mer än en gång. Mm. Typ alla gånger. Mm. Men, nej, men det, det märker man alltså. Man, bara, bara en sån grej att man faktiskt känner efter jobbet att man vill umgås med sina kollegor. Mm. Som inte bara är kollegor utan som faktiskt är ens vänner. Ja. Det gör ju väldigt mycket. Helt otroligt. Nu blir det sjukt internt här jag. Men det gör... jag. tror inte att våra lyssnare kommer att lyssna på det här så jättemycket. Vi behöver bara ta det roligare tycker ja, jag. Ja, precis. Då, jag tror inte de är kvar. Nej, gud Alltså har ni börjat käka smörpaketet än? Det är ungefär så jag känner. Ja, Börjar ni känna att ni tappar känslan i ena armen och det luktar rostat bröd här nu då, då ska ni dels stänga av den här podden och så ska ni ringa ambulansen. <laughs> <laughs> Nej, vi ska inte skämta om sådana saker egentligen. Jag vet inte om vi ska ringa en ambulansen. Nej, Eller brödrosta. Det finns ju absolut något som är dött om en brödrost. Ja, för att jag tänkte mer på att om, man luktar, om det luktar bröd, rostat bröd jag tror det är det som är ett tecken på att man håller på att en stroke- Aha. Ja. ja men det är väl lite... Too far? Nej, Nej, det tycker inte jag. Vi är rätt roa av oss. Ja, Vi har ganska... Vad blir det? Låg högsta nivå. Alltså vi lägger ribban ganska ja, lågt. Ja, så kan vi säga. Det, alltså... jag, jag skulle säga att vi har inte börjat ställa upp pinnarna Nej, alltså jag tror inte vi hade någon ribba överhuvudtaget för jag tror vi blev ganska grova på en gång faktiskt. Ja. That's what he said. Alltså. Nej, okay. Och det här gubskrattet är för jävla fint också det, det, det. <skratt> Exakt sådär lät ja. Det är precis så <skratt> Som min sambo säger också Du får inte skrocka säger hon Jag skrattar lite som min far gör Så jag får skylla på det Han har lite samma skatt som jag Okej. Praktiskt. Så nu vet du det om min pappa Gud vad bra, jag noterar det här i mina anteckningar Ja men gör det, jag, tyck, jag tycker det ja. Jag känner att jag vill ha med det Get On the record Då blev det så här internt igen Ja <laughs> ah, är bara en pisan av tystnad Känner jag Ja man ska låta man ska, Nu kan jag inte prata Man ska båga låta tystnaden tala Hur kul blir det för våra lyssnare då Nej, jobba Vi är kvar här. Ja. Okay, har ni gått hem nu- då blev jag fruktansvärt besvikna. Speciellt på dig, Tobbe. Ni kan, jag har gått hem i och för sig, om ni lyssnar på telefonen. För då lyssnar ni när ni går hem. Och så, bara så att ni vet- i framtiden när vi kommer att ha den här lovinium på oss- vi, vi, vi är faktiskt snyggare i verkligheten. För att börja med. Och så kommer det dyka upp- bilder på de personerna vi pratar om. Det tycker jag. Bara för enkel enkelheten skulle Ja, precis. Så det, det är ju synd att vi inte har kameran ännu så vi kunde visa upp en av våra kollegor. Som jag som bakgrundsbild för övrigt. Ja, fantastiskt vackert. Men det, ja. det tar vi nästa vecka. Absolut. Ja. Eh, jag vet inte, ska vi gå över till ett annat ämne? Vad tycker du David? Jag tycker det. Ska vi gå över på FMK? Fuck my life. Fuck my... Knife. <laughs> det lät otroligt smärtsamt. Fuck my... <laughs> Okay. Fuck, Mary kill Vill du börja? Jag tycker vi kör Vi har tre stycken fuck, Mary kill Ja För er som inte vet vad fuck, Mary kill är för någonting Så är det tre personer Man får antingen eh, Ligga med. med den Ligga med här personen ja. Jag se ser något fulare <laughs> Jag räddar dig Jag Tack, dig. skönt Man får antingen ligga med den här personen Eller så ska man gifta sig med den här personen Ja eller så ska man döda den personen och han kommer nu få tre stycken alternativ mm. som du måste välja att döda, ligga eller eh, gifta, med gifta mig. dig med. I am ready. Okej. Okay. Hit me with your best child. Okay. Uh, där ballar vi ur och vi har första. Jag tänker köra en liten spontan grej. Oj, oj, oj. Mm. Och du får antingen fuck, Mary kill med mammas fötter, fasters fötter eller i brorsas fötter. Oh! <laughs> Okej. Okay. Så om mamma David vill lyssna på detta så vi jag precis... Mamma David. Hoppas att faster David också lyssnar. <laughs> <laughs> Och för Då... att brorsan David. Ja, oh ja, Det var ju tur att du lyckades pricka in att jag faktiskt har en faster också. <laughs> för det har jag det var Ja, skönt. Ja. Eh, ja det här är det här är svårt. Och här kommer vi in med en liten truddig eftersom David tar sig en bit tänketid. Ja, men precis. Jag bli... gör en liten notering av det. Så vi ja. kan kan köra in med en eh, Britney Spears. Hit me baby, one more <laughs> Oj. Uh, wow. Ehm uh, Kom nu David. Vi har okay. inte hela jävla dagen på oss. Okej. Okay. Jag, jag kan ju inte gärna gifta mig med eller ligga med min mammas fötter. Det skulle vara jättekonstigt. <laughs> eller jävligt kul. <laughs> det, det vet jag inte. Mm. Nej, men jag får, jag får Förlåt mamma men jag tar livet av dina fötter. <laughs> eller vänta. Min brorsas fötter luktar ju så. <laughs> Nej, okej. Okay. Men jag tror att gifte mig med det här är ju det var ju fel vad jag än <laughs> och han håller på att avlida här just nu eh, jag gifte mig med jo, okay. jag gifte mig med min brors fötter alltså, för, det, känns det då? för det behöver inte betyda att man behöver ligga med sin bror och så får jag väl ligga med min fastes fötter då för det är det som är längst ifrån om man säger. <laughs> alltså snacka incester och så alltså. Hur man du äcklig David. <laughs> För det var ju jag som valde fötterna med. <laughs> men jag säger, jag säger så här, man måste faktiskt välja. Ja, och nu är det din tur att men, välja. Men du måste ju döda mammas fötter också. Ja, men det sa jag ju. Du ska döda din mammas fötter, okej. Okay. Ja, det säger jag först. Du ska döda din mammas fötter. Ja. Du ska gifta dig med din fars fötter. Nej, min brors fötter. Din brors fötter. Ja. Och du ska ligga med din fars fötter. Ja. I would love to see that. <laughs> I would not. Och nu är det din tur, kära Hanna. Och vad trevligt. Och jag har hittat tre riktiga hunkar här nu oh, som du man... ska få välja mellan vad Spela färre, alltså. Ja, vänta väntar bara. Först ut har vi gammelsmurfen <laughs> Sen har vi farbror Joakim och sen har vi Leif G.V. Persson. <laughs> alltså, jag är ganska säker på att jag skulle vilja gifta mig med farbror Joakim. Är Kanske, inte han rik? Han är stenrik. Precis, jag spelar smart. Ja, han är ju en anka också får du tänka på. Ja, men jag, man behövde inte ligga med när man gifte sig med. Jag kan ju Om du vill ha, en, ha ett, ett olyckligt äktenskap så absolut. Och vem var den första? Smurfen. Alltså, du köper all people. Jupp. Men så jävla kul får att inte att ligga med en smurf. <laughs> jag ska inte säga vad jag tänkte där. Ja, fast... han är ju väldigt liten på du tänka på. Han är ju typ en halv vuxen person rätt eh, rik och eller? Han är säker han har skrivit massa böcker och grejer. Författare tjänar bra alltså. Oh ja. Alltså det säger ju ganska mycket om mig som person eller hur? Ja. All about the money. Fast nu är ju faktiskt farbror Joakim riktigt jäkla snuskrik. Och plus att oh, han ja. är en seriefigur så att han kan ju bara rita några mer pengar. Så, <laughs> så blir jag, bara, jag behöver en 500 lappar En okay, 500 lappar. Du, du gifter den rikaste varensen i världen och du ber om en 500-ring. Det talar <laughs> That's Det talar ni, ja. Okej. Nej, okej. Okay, men jag vill gifta mig med Farbro Joakim. Mm. Jag tänker ligga med. Vem ligger du med? Nej, jag vill ligga med smörfärg. Du ligger med uh, gamla smörfärg uh, som är typ en halvhand, hö en tvärhand hög. För att han kanske avspråkar och kommer åt rätt ställe och grejer. <laughs> Förmodligen kommer han åt. 20 vi dagar. Och så skulle du döda. Um, sl sluta nu. Nej, för GV-person. Prit inte det här nu. Okej. Okay. Okay. Ja, jag ska nog döda GV. Han är ju ganska gammal. Alltså, det känns som att han har gjort shit. Alltså, jag gillar ändå GV. Men, alltså, du, du gav mig svåra val och man måste välja. Man måste välja. Och Jag dödar GV, jag gifter mig med farbror Joakim ja. och jag ligger mer än gärna med gammelsvårdfön. Där har vi det. I would like to see that. <laughs> yes. Är redo. du redo för din nästa Fuck, marry, kill? Jag är redo. Bring it. Vi har en... Rätt schysst här ändå tycker jag Okej okay. eh, För de har alla varit i sina bästa dagar Okej okay. Vi skulle kunna köra igång med min alternativ Kör på Britney Spears mm. Lady Gaga I yeah. bacon dräkt ah. eh, Christina Aguilera I sin fettsut. suit oh. och sen har vi även Britney med rakat hår jag säga. Okay. Britney med rakat hår Lady Gaga i sin bacon direkt. Och Kristina Aguilera i sin fetsa ut, alltså när hon var som värst, för hon var ju jävligt fet ut taget. Allt är ju relativt, men jo. Ja, ah, okej. Okay. Men om du tänker på den här första, du vet du, skindra eller bara. Ätsk! nej, nej, nej. Okej. Dirt, dirty Kristina ja. ja. okay. eller, eller tänker du liksom Hela vägen tillbaka till Ginny bottle Ja fast är är rätt fräsch också eller, oh ja. I'm beautiful. Den är också ja. rätt schysst uh, okay. Men vi har tre Britney rakat, Lady Gaga i bacon direkt Och du har Kristina Angulera i sin fatsoot Ja Då ska vi se Gud det låter så <laughs> Okej okay, no more promise jag tror jag... Okej, okay, vi kan ju säga så här att David sitter nu med sitt finger i pannan och typ tänk, tänk. Tänk till din halepu. Tänk, <laughs> tänk, oh, tänk. Han har sin honungburk där. Ja. Oh, Typiskt. <laughs> <laughs> Okej, okay. jag tror jag ligger med... Nej Vänta nu. Nu måste jag tänka efter det här. Rakad Britney på huvudet. Ja, det var ju sitt värsta ja, S där. Ja, Precis. Tänkt att hon är psykiskt instabil också. Ja, jo, men jag tänker på det. Men jag tror jag jag ligger med Lady Gaga i bacondräkten. steka på lite. Eh. Tänk på gris. <laughs> <laughs> fläska det <då! laughs> Jag ska fläska på. Nej, okay. jag ligger med Gaga. Jag Gifte mig med Britney. Man hade en lite crush på henne när hon kom så det, är liksom det försvinner. Ja, det, det, hon spelar ingen roll. Även om hon är psykiskt instabil. Du ska leva med den här människan. Ja, det är sant. Fast, Fast jag ska inte ge dig några Men hon, hon, ble, hon blev ju bättre i huvudet sen. Och det blir hon kanske när vi gifter oss också. Man vet ju aldrig. För att hon gifter sig med dig då, eller? Precis. Okej. Okay. att du pratar sånt självförklarande. Ja, jo då. Eh då får jag väl tyvärr... ta livet av Christina Aguilera- även för att jag egentligen inte vill det. Ja, men det är svåra val och det är ja. så i Fuck Ja, men då gör vi så. Okay. Jag dödar Christina Aguilera. Jag ska inte ta det här som ett hot- om det är någon som lyssnar. Jag gifter mig med Britney- och jag vill testa på något annorlunda- så jag ligger med Lady Gaga i bacon <laughs> Ja, Men så kan det vara i Fuck Det är svårt att bestämma sig- och det är ju svåra val som sagt. Ja... Det kan man väl lugnt säga. Mm. Ta de om svåra val. Här kommer dina nästa tre herrar. Frodo. Eller han med håriga fötter. Ja, i Sagan om ringen. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Harry Potter. Eller Jimmy Åkesson. <laughs> alltså. Alltså det här var ju det här var ju svårt. Men jag tror att jag är ganska säker på en. Okay. Och där får jag ju heller inte ta personligt. Då. Nej. Jimmy. Ja. Jag vill inte att du tar det personligt, men jag tänker att döda dig i den här frågan. Ja. Där var jättekul om du sa: Ta det inte personligt, men jag tänker ligga med dig. <laughs> <laughs> okej. Okay. Okay. Jimmy ryker. Ja, han uh, gets a gun in his uh, head. Yes. Uh, det var uh, uh, okej. Okay. <laughs> men han får ett nackskott Oj, oj, oj Då tar han bakom skjulet Okej, okay, vi behöver inte gå in djupare på detta För jag känner att, tänk om Jimmy lyssnar på det här Jag tror inte det, men okay, Du bara räknar med att vi ska Okej, okay, skitsamma ja. eh, Vi har Frodo Ja. Eller han rätt söt? Elijah Wood Med krulligt ah, hår och lurviga fötter Min kompis hade jättekrush på honom äh. ja. Jag har ju faktiskt aldrig sett Sagan om ringen Oj. Inte någon av filmerna. Okej. Okay. Thank God. Uh, men ja, jag tror jag har sett några parodier på Youtube. Men det är ju ja. knappast samma sak, det kan jag Nej, tänka mig. Precis. Och jag vet att alla Davids kompisar som typ kommer hata mig. När jag säger att jag inte har sett dem i filmerna. Jag är inte jätteför i dem, men jag tycker om den första. Okay. Men jag skulle definitivt gifta mig med Frodo, tror jag. så ska du ligga med Harry Potter då? Ja, för att jag tror att det där lilla ärret kan vara lyfta. Lite... Nej, jag vet du, du, du inte. Du tänker att han, han vet hur man hanterar en stav. <skratt> det är fan skönt att jag presenterade dig, David. Ja, jag känner det också. <skratt> eh, nej, men jag kommer att ligga med Harry Potter. Jag kommer att gifta mig med Frodo. Och jag skjuter Jimmy. It's, sen... it's gonna be magical. badang <skratt> <skratt> I'll okay. show myself out. Yep. Eh, Okej. Okay. Det var dina. Jopp. Yep. Då har vi sista ronden för min del. Oj oj oj. För din del. För vår del. För vår Nå, del. Ja, För all del. För all del. För er del. <laughs> eh, vi har tre hunkar. Oj oj oj. It's gonna be some Sommeliers. Eh, yes. Ja, Channing Tatum. Mm. Och det bästa är att jag vet att du älskar de här skådespelarna. Ja. Ah. Channing Tatum, Ryan Gosling, vi har Paul Walker. Ooh. Paul Walker. Ah. Ja. Den var klurig. Och för er som inte vet vilka de här är så har vi Channing Tatum från eh, Magic Mike. Mm, precis. Och 21 och eh, 22 Jump Streets Så jävla bra filmer. Åh oh ja. Jag gillar dem. Eh, Ryan Gosling från The Notebook, en av Davids favoritfilmer. Och sen har vi Paul Walker. Eh, som sorgligt som... nog inte finns med oss längre. Nej. Jag har inte sett en and Furious-film heller. Jag har inte sett någon av dem. Herregud! Herregud! Alltså, Gud. Jag den här, en mack då kommer den här podcasten avbrytas mitt i. För att jag, kommer behöva, jag kommer behöva undervisa Hanna i filmvärldens klassiker. Håller jag på att se Nu är väl inte Fast and Furious-filmerna några klassiker. Men det är underhållande rullar. Mm. Men är... Fuck Mary Kelly. Och då förutsätter vi nu att Paul Walker är i livet... Ja, det hade du varit jättekonstigt om du skulle ligga med döden. <laughs> ja, i och för sig. Nej, okej, okay, jag... Nu ska vi se här. Det här blir så, jag gifte mig med Paul Walker. Varför? För att han var en, en väldigt bra pappa till sin dotter, har man fått höra. Och, du tänker familje... Ja, jag, tänk, jag tänker familjebilden här. Lite, <laughs> så att han, han är ju trevlig att titta på också, måste man ju säga. Mm. No homo. Jag är tillräckligt säker i min sexuella läggning att jag kan kommentera mäns utseende utan att det behöver vara gay. It's okay, David. Vi förstår. Vad bra. Men Jag gifte mig med Paul Walker. Ifall ni skulle ha några knoddar. Ja, precis. Så vet vi att han blir en bra pappa. Sen är ju frågan... Alltså, jag... ligger med... Ryan Gosling tror jag. Oh. Han är ju så. Alltså, Channing Tatum ser ju onekligen bra ut. Oh, ja. Men han, han är lite för så här. Lite välmasklig. Ja, jag måste lite uppenbart alltså, hunk. Ja, men det. Är, alltså, hans muskler är väldigt så Ja, alltså, Ryan Gosling är ju lin. Mm. Han är mer liksom, slang. Ja, det, där biet, han... alltså, det är där mer Han Plus att han är ganska bädes också. Mm. Så, jo, jag ligger med Ryan Gosling och jag får tyvärr ta livet av Channing Tatum. Det tar emot mig lite, jag gillar honom. Du kommer att få så mycket hat med. Oh ja, där har du fått vilket jag en valde. <laughs> ja, men det var ju meningen. Ja, du bara sätter dit mig. Ja, jag är inte dum. Nej, det är uppenbarligen. Nej, men så gör jag. Jag gifter mig med Paul Walker, ligger med Ryan Gosling och dödar Channing Tatum. Alltså, dina fuck Mary är så fruktansvärt långdragna, David. Ja, oh, okay. Du kommer ju få klippa det här så jävla Ja, men det jag har något att göra på tåget. Okej, okay, sista här. Hit me with your best shot. Alltså jag kommer att köra den här jäkligt mycket, känner jag. Ja, det är 80 tal det är helt okej. Okay. Allt från 80-talet går hem. Då har vi Magnus Uggla, Håkan Hellström och en get. Och så, det vore så äckligt om jag skulle ligga med get och alltså, är inget Håkan Fan heller. Ugglanda. Åh så alltså, gud, jag skulle aldrig klara av att gifta mig med den här mannen tror jag inte. Nej. Men fatta, du Smörsångare som inte kan sjunga till man. <laughs> smörsångare vet jag, han var ju en av de första svenska punkarna på sin tid. Ja, men broder Daniel vet du fan, kommer Jag folk... har du tänkt på Håkan Hellström du? Jaha, ja. Uh... Jag tror du menar att Magnus Uggla var en Smörsångare. Nej, jag refererar ganska snabbt till Håkan. Ja okej. Okay. Men jag tänker ju inte döda getan. Det vore ju fruktansvärt... Oh, alltså. ja alltså, Olagligt. Det är ju för sig att döda en människa också. Ja, men bara gå och döda en get liksom. Det skulle ju vara helt jävla random. Ja, det gjorde du i alla fall. Men vi har inget ag mot geten liksom. Nej, geten har inte gjort dig. Nej, också. men precis. Geten vill ju bara göra dig glad. Jag gifter mig med jätten. <laughs> jag kan inte ligga med jätten, det var också ävligt äckligt. <laughs> Ni får ha ett eh, icke-fysiskt äktenskap då. Ja. Alltså ja Men gosa med jätten lite Ni får mjölk imorgon. Mm, ja. göra mm. lite ost och sådär Nej men mjölk får du inte för Jag känner att det är en bra försörjare. Ja. ja. Så därför gifter jag mig med jätten. Mm. Jag kommer ligga med håkan. Yeah. Det är för att jag inte gillar korta killar. <laughs> Och Magnus Uggla är skitkort. Ja, uh -huh, han är typ jättemini. Yep. Och så jäkla otrevlig har jag fattat det för. Ja, han kan nog vara lite grisig. Alltså, det uh, kan jag tänka mig. så här uh, snoffs. Ja, uh, <laughs> uh, nej, så hej då Magnus Uggla. Säger jag. Han är ju äldst också. Jag vet alltså inte hur gammal geten är. Alltså inte lika gammal som Uggla. Det vore lite du... Ja, det är, sant. Jätten är lika gammal som Uggla. <laughs> Välkommen till Fablarnas värld. Okej, okay, nej, men så, så gör jag. Du gifter dig med geten alltså. Uh, vad, het, vad ska geten heta? Blir det Hanna Get då? Alltså jag har då? alltid gillat Gunnar. Gunnar Get. Gunnar och Hanna Get. Get Gunnar. Get Gunnar. Yes! Och med det bombnedslaget så avslutar vi denna premiär del av Fuck, Mary Kill ja. som alltså kommer återkomma varje vecka och när vi har gäster så är ju tanken också att vi ska sätta dem på pottkanten jag regelt. Jag kör nog på att vi kommer köra Fuck, Mary Kill på gästerna istället för oss själva. Ja, jag tror det med. Eh, och, eh, när vi väl har gäster. Ja, precis. Det kommer ju inte bli gäster jämt. Nej. Man vill ju prata lite själv också. Ja, lite us time. <laughs> Nej, men eh, som sagt, Fuck Mary Kill, det är ett återkommande litet ämne. liten del av våran podd. Det tycker vi är kul. Absolut, det kommer ju fyllas på med lite fler återkommande segment allt eftersom. Men eh, till en början så börjar vi med det här i alla fall. Ja. Vad känner du? Börjar du känna dig nöjd med första avsnittet? Jag känner att vi börjar lida mot vårt, eh, mot vårt slut. Ja. Eh, det har varit ett sant nöje att alltså få laga en middag och eh, göra en podd med David. Och det har varit ett rent nöje att äta denna middag och göra denna podd. Så alltså, tanke var att han bara skulle komma hit och äta, för jag hade ingen att äta med. Nej, och sen alltså, bara... råkade jag ha med mig en stor mikrofon. Så då bara... Bara, Titta vad han hade i fickan. Alltid något i fickan. Och nu ska vi då påpeka att nu var det ju Hanna som drog den här typen av skämt. Det var inte ja. jag den här gången. Jag vet ju att du vill jättegärna... Liksom, att jag ska ta upp dina gubbskämt också för du vill att jag ska spinna vidare på hela höret. Ja, det kommer. Jag kommer nåtan, kommer liksom tjata på det. Tills mm. Du, mm. du bara hänger på. Det kommer bli som, du kommer vara hypnotiserad. Du kommer bara när jag drar ett gubbskämt så kommer du bara hänga på utan att du vet om det. Mm. Känner det. Ja. ja. Men tack för idag. Tack. Själv och som tack. Formellt det blev. Ja, gud vad formellt. Och nu skit vi det. Alltså... Vi får inte glömma här den lilla överraskningen eller. Som vi sa vi hade till slutet Alla går ju in på Instagram Och så följer ni ja, N-A-S-I-N-A-Z-I En liten shoutout till dig Nassrin Bara ja. för att vi gillar dig så mycket Ja, Så gå in och följ henne på Instagram Tillsammans med typ alla andra människor på den här planeten <laughs> ja. ja Tack <laughs> Varsågod <laughs> Det här var allt för det här första smått hysteriska och otroligt ostrukturerade avsnittet av The Podcouple. Vi kommer snart vara tillbaka igen och vi hoppas att ni inte har vänt hagelbössan mot huvudet efter det här avsnittet. Så att ni Men kan så ginnade Fuck Mary Kill så mycket att de bara säger. puff. Ja, det kan jag så. Det blir en egen spin-off podcast med bara Fuck Mary Kill i ja. två timmar. Ja. Varje dag. Alla bara älskar Fuck Mary Kill. Ja. Fucking love To kill marriages, helt enkelt. <laughs> Jag ska, nu... Okej, nu. Okay, nu. Hej då allihopa! Hej då! Tack för att ni har lyssnat. Vi ses nästa gång. Puss, puss. Tack, hej. ha det gott, hej! <laughs>